Саме так, друзяко, з гордістю випалив я. По тому сценічним жестом, наче актор старого голівудського кіно, я дістав з нагрудної кишені сорочки два згорнуті в четверо листка а чотири і, розправивши, поклав їх перед Тьомиком. То були етікет, електронні білети, роздруківки, що підтверджують замовлення квитків на літак. Не повірити, мій товариш навіть не зиркнув на листки. Кілька хвилин він зосереджено мовчав і мрійно у удалечінь туди, де зникає небо, де повітря пахне пригодами. А незнайома земля завжди радо приймає тих, хто спраглий до ризикових, та навіжених авантюр. Потім, насолоджуючись синівою полуденного неба, Тьомик постукав пальцями по роздруківках і промовив: "Поїхали?" "Ти ж навіть не знаєш, куди", лукаво заперечив я. "Та мені по цимбалах, чувак. Просто поїхали. Нам більше нічого не лишається". Я вскинув кілька редисок до рота і, тихенько торжествуючи, почав їх пережовувати. А ще я подумав, що попри всі невдачі та невезіння, живу найкращим з усіх можливих життів. 3 червня, 30-31 липня 2010 року.